und sie sieht mal immer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 suga que tengo miedo es de tu miedo al que no veas todo igual o al que todo te sea indiferente. Aixo és l'obra llaunes i jo sóc Mirelli Agutierrez. Avui farem un programa una mica diferent. Començarem parlant de la manifestació d'ahir i del dia 15 sobre el documental Copiar Malditos i li anàvem a fer una entrevista a Preso de la Prosa, un cantant de Rap Rigi que acaba de treure un nou disc però no ha pogut venir. Per tant, comencem una nova edició parlant novament del 15M i per fer això tenim amb nosaltres en Juan Ramos. Bon dia, Juan. Hola, bon dia a tothom. I a la Patricia Pari. Bon dia a tots i totes. Doncs bé, suposo que el més important ara per comentar és què us va semblar la manifestació que hi va haver a Barcelona. Jo Per mi, la veritat és que ahir va ser impressionant. O sigui, eh, els polítics pensaven que del que va passar el dimecres que la gent no sortiria al carrer, no sortiria al carrer i va ser l'efecte contrari. O sigui, sí. Va ser la sortida massivament i la gent que hi havia ahir era impressionant. Jo no sí. sé quant gent hi podia haver, però Molta. Molta. jo penso que més de mig milió segur. Diuen que unes 700.000 persones... Oh, la policia deia 50.000. 300.000, ha dit la policia. És que s'ha de multiplicar. Normalment sí, la ja. policia, els polítics, diuen 10, doncs són 100. Sí. És així. Sempre... Jo abans comentava, si uns diuen 700.000, els altres 300.000, 400.000 són secretes. <ríe> I així, fent la mitjana, ja comencem a ja de descartar. No, ara tindríem que fer la suma de totes les ciutats que van sortir a, a mm. tota Espanya, que... I només Tam... això a l'Europa. I a Europa i a Europa. Digui, i a la... i a Europa. Una Clar, projecció... era manifestació internacional. És, és, és, ha, ha pres una, una projecció, jo diria, eh, preocupant pels polítics. Sí, ja, això ja afecta a tota la gent d'Europa, ja, ja, Se comença ja a parlar, només d'Espanya. Ja comencem a parlar d'advantar les eleccions. <ríe> mira, quina cosa Bueno, això volia el PP. <ríe> bueno, volia... que Zapatero ja està una mica pensant seriosament en que, bueno, mira, jo me'n vaig de vacances i... Sí, Ai, jo, jo ja no estic fins, fins al gorro, tu. Home, a veure, jo per mi, bueno, els del PP també tenen que estar ara una miqueta que ja no sé si voldran que avantar les eleccions i tot això perquè el que les pot venir amb un... Una bona. Una molt bona, o sigui que... I no sé, no sé com sortirà tot això, però de moment la gent ja comença a espavilar, això. comença a sortir el carrer, ja... Es, eh, podríem nosaltres començar a parlar menys dels polítics i més de nosaltres, mm. el que volem, el que no volem, i prendre consciència una mica i no donar massa energia a les coses que ja, pues mira, ja no donem més de si. sí. Home, les coses que, que vol el moviment, jo penso que ja en un mes hem, hem tingut ja, o sigui, molts... Moltes idees. Moltes idees i clar. tot ja va de mica en mica ja puntualitzant ja és punts mínims i tot això. Sí. I no sé, ja jo penso que els polítics tindrien que agafar ja i, i escoltar-nos una miqueta més. Vols dir que no escolten els polítics? Jo penso que no. Jo crec que diuen que no, però no són és que no són burros. Bé, ara comencen no a sortir són tan coses, tan burros, clar. però clar, que surti la guirre per exemple i ens digui que que ara vol fer llistes obertes, com s'ha demanat, doncs sí. també em sembla una mica estrany. És una mica... Per mi, sí. donem-li quatre cosetes a veure si callen. Des del punt de vista de Maquiavelo, <laughs> està bé. Sí. Clar, que és la política que coneixem. És una política de falsetats, de dir una cosa i pensar una altra, hmm. de dir una cosa i fer una altra... Això és el que no... No, però... A veure, també de, del que va passar el dimecres, que molts medis de comunicació van, van manipular moltes coses. O sigui, tant com TV3, Televisió de Madrid, que va sortir les imatges Madrid, Pacífic, de Grècia... va ser exagerat. Conteu-me, una mica, que no, que no estic... La, la que gent de, de Tele Madrid va posar, va ficar les imatges de, de, Grècia, de Grècia. Dient, uh -huh. <laughs> dient uh -huh. aquí de Catalunya que hi era... Que Deia de... que, que la gent anava armada, que són pacífics, però que la gent anava armada, que portava pals i coses, i les imatges que sortien sí. eren de Grècia, veia, hi havia és... banderes, la això policia... Això és denunciable. Amb ja, això, això és és denunciable. Que... I, I tant, i tant. I bueno, a TV3 és mateix. La pregunta que feien era si, si el que va passar dimecres era com la cale borroca. O sigui, sí, sí, i... això sí que Ai, ja, això va ser horrible. És que aquesta gent jo, jo, jo no sé qui, qui farà aquesta pregunta, no? però és per, per dir-li... I el no... moviment des del punt de vista de les comissions de mitjans de comunicació, s'ha plantejat fer alguna cosa? No ho sé, però jo ja penso que hauria que ser més jurídic del fet de, de que agafés... O sigui, no, no poden mentir, no, no poden enganyar a la ciutadania. No? Em refereixo a la necessitat de que el moviment no s'estructuri com abans, com els condicionaments que tenim no, polítics de com s'ha d'organitzar un moviment no, al voltant dels líders i tot això. Jo suposo que aquest moviment no, no està en aquesta línia. No, a no. Veure, el, Però el... sí que se necessita una organització, encara que sigui alternativa. bé no, Això de mica en enmica, no? el que passa és que el moviment el, els polítics, el que diuen és que no n'hi ha cap visible, no, ha... Sí. no sé jo, sota el meu punt de vista, jo penso que no té que haver líder ni nada, sinó simplement un, un portaveu que digui, escolteu això els punts que estic dient, ha sortit de totes les assemblees. Exacte, o sigui, un Exact. No té que haver sí. ningú, no sé, com anomenar-li, un polític no. No és tenir una figura que mani. sinó Clar, no... sinó no portaveus. porta veus. Clar, que et portaveus, normalment, el que es fa és que són rotatius. No és Clar. una persona sempre davant de la... Per exemple, jo què sé, comissió, Clar. educació, sempre surt una persona ah. clara. No, sinó no. que van sortint... Però davant del fet de, per exemple, un, arribar a una asseguda amb una hipotètica... Mm? posada en comú i negociació. El portaveu tindria un mandat per, per poder negociar o com es faria? Perquè aquestes coses podrien passar. Jo pregunto perquè aquestes coses podrien passar. No, a veure, el, el portaveu l'únic que té que fer és el dir el que s'ha dit, dit a totes les assemblees. O sigui, ell el no, no pot decidir per, per ningú. O sigui... Per això es podria també, davant del polític vull dir, eh? El polític, el polític o els polítics pregunten doncs el portaveu o els portaveus comuniquen no, s'ha acabat s'ha sí. acabat però vu dir donem un pas endavant fem una, una, una asseguda en comú no, clar però del... a, això, que... això és de mica en mica quan es fa una proposta tot això tot primer passa per l'assemblea i, i clar i tota la gent vota Sí sí clar el portaveu tindria que dir el que tota la gent de l'assemblea ha votat. O sigui. No... Jo us pregunto perquè és el que s'escolta no? a la gent del carrer que està recolzant totalment el sí, moviment sí, ja... i se sent completament eh, consustanciada. Però no només és un tema de recolzament i, i temes emocionals, sinó també de temes... Sí, organitzatius, només això m'han preguntat i jo no sabia què contestar, és per això sí. que pregunto perquè també a mi com a persona m'encantaria una asseguda, una posada en comú de polítics mm? a veure, portem perquè un... diuen, la gent de moviment diu, no ens escolten jo, jo crec que sí però filtrats. O sigui... Depèn, allà a ja. Sant Sebastián sí que han fet una reunió amb Bildu. Comenta, comenta. Com, es... de... com, com va ser això? L'Ajuntament, no ho sé, perquè em sembla que encara no l'han fet, però... Ah, està programada. Estaven mm. programats parlar amb ells, amb el que és el govern. Clar, també és diferent Bildu d'una altra coalició, tenen uns... Són diferents del que són estatuts i així, però uh -huh. la qüestió era que volien parlar amb ells, a veure què volien ja. D'aquesta reunió no sé què en pot sortir, ni si pot sortir bons ni si no sí. pot sortir bo, ni... Home, jo aquí l'únic partit polític que, no sé, o sigui, va agafat als punt mínims i tot això va ser Iniciativa Verde. Uh -huh. I sí. en unes coses estan d'acord i en unes altres no, no? Uh -huh. Però... Jo en penso que és, és l'únic part polític que, que escolta una miqueta o que, que més s'identifica amb, amb el tema del moviment. En quines coses no hi està d'acord? Uh, bueno, de les que estàs d'acord és, és una miqueta en el de baixar-se baixar al sou i, i tot això. I dels altres, què eres? És que n'hi ha, havia massa punts mínims, no? <ríe> n'hi ha molt N'hi ha, <ríe> <n 'hi> ha, <ríe> ha molt <ríe> que això... Ja, ja portarem, ja portarem. És que, clar, sí. avui és un dia especial. Clar. Sí. Estarem que, que portar debat Són i tot deures. això, encara que... Deures que farem. La propera vegada ho farem. I avui ens ve l'emoció de la manifestació d'ahir, de... De veure que hi ha més organització que el dia 14 i 15, no, però que era bastant estressant. O sigui, el moviment porta ah, un exacte, mes. Exacte, exacte. Però és que, és, eh, que trobo que és important... Perdona, t'he tallat. No, no, perdona, no, no perdona, parla, perdona, parla. <ríe> Bueno, no, és que és, considero que és eh, memorable, <coughs> memorable en el moviment, que no es vulgui tornar a repetir les eh, accions i estratègies i tàctiques dels polítics. És per això que jo crec que la gent ha de saber que si se continua no, amb aquesta, mm, aquesta via assembleària és justament per tallar aquesta necessitat d'estar tots al voltant d'un líder sí. que comenti, que digui, que negoci i que després deixi els altres de banda quan s'ha de negociar, no, clar, que, que... l'hem viscut tothom. Sí. A veure, jo per mi portem 30 anys de democràcia i la casa sense escombrar, o sigui, <ríe> entra un, entra un altre, l'altre li vota la culpa a l'altre i és això, o sigui, la casa sense escombrar i, i passa així sempre i no sé, o sigui, a Convergència, el, el dest electoral que van fer, no hi posaven res de les retallades de sanitat ni d'educació mm. ni nada. O sigui, van ser ficar-se al Parlament i ja, hala, votar bu i agafar i signar les retallades de, ja de sanitat i de tot des això. Home, sí? clar. Però, o sigui, això són coses de, de que, no, no sé, per mi és com una dictadura de quatre anys. Es fica en política i al Parlament i, i, fa, i fa el que vulgui. I fa... El Juanillo ha estat sí. Sí. Bueno, mira, jo que he viscut, i vosaltres també n'he no viscut, però jo, més de, de, de, jove, de més jove, he viscut una, una dictadura a l'Argentina, des de 1978, i eh, et comento que per dolenta que sigui una democràcia com aquesta, que és una mica falsa, perquè tot s'ha de dir, no és comparable. Saps per què? Perquè, per exemple, avui eh, sí que els maderos <ríe> et pot donar un cop, però eh, quan jo vivia a l'Argentina podien entrar a casa teva, agafar-te i xuparte. I això volia dir desapareixer. Doncs això és una mica no comparable. I aprecio les democràcies encara que aquesta, la de l'Argentina i la de tot arreu, és una democràcia molt perfeccionable. Home. Encara s'ha de perfeccionar perquè no es representen. L'Artur la, no. Mas deia que volia o sigui penes ejemplars per, a, per sí. la gent que va sortir l'altre dia de, del dimecres, de dos a cinc anys. O sigui, a jo també vull exemplares, vull dir, eh, mesures exemplares pels polítics que sí. no, no fan el que aquelles coses perquè els han votat o per exemple, que fan negociats o se queden amb amb diners que no són seus, i això sí. d'això també en tenim molt. O sigui De dos a cinc anys per a tothom. Sí, és I veritat. estem retallant educació i sanitat i s'apugen els sous un 35%. Això, va, això és... és, és o oh, em, em dona la, la suada. No, per això, o sigui, i no, el, el Felip Puig de les altres declaracions ja deia que l'únic que volia era al dimecres i, i o sigui, a veure, això no pot ser, o sigui, esteu signant... Eh, retallades a la sanitat, a l'educació, que són coses que... Una altra sí, cosa que m'han preguntat al carrer, no i jo trasla, trasllado. Eh, vosaltres penseu realment al moviment, o la gent del moviment que coneixeu, penseu realment que s'aturarà la retallada de pressupostos, de pressupostos eh, impedint l'entrada dels diputats al Parlament? Home, a veure, jo penso que... Si el dimecres no ho haguessin fet, ho hauríem fet un altre dia, no? Però, no sé, va ser com... És, és una cosa simbòlica, és com el tema de jo les acampades i tot això. És, que... és una cosa simbòlica, ah en el que si la gent va allí i... O si sigui, no va saturar l'art parlament, perquè al final van, van entrar i van signar... Van... D'aquelles maneres tan estranyes, però van no, entrar. Van signar, o sigui, al final van entrar tots els polítics i van signar. O si sigui, no, és una cosa de que vegin a la gent de que, de que diguin, ostres, no estem d'acord amb vosaltres, per molt que la gent us hagi votat o, o el que ells de, diuen, de que la Però... gent ha agafat i els ha votat. O sigui... Clar, dintre d'això no és només a l'aturar Parlament, sinó que s'estan presentant unes alegacions que es poden presentar fins avui, avui és dia 20, sí, molt fins al dia 20 sobre aquesta llei, i he redactat fa bàsicament sobre quatre punts, que és medi ambient, cultura, sanitat i, suposo que educació, no me'n recordo bé, i són unes al·legacions que, que es presenten conforme no volem aquests punts, tots aquests punts, i llavors es demana una revisió. Bé, bueno, una revisió no és més com una eliminació d'aquesta mm. llei que es miri i, clar, la qüestió és que es va si... I que ho fes molta gent. Fins avui ens pilla una mica així, també es pot fer per internet, no sé com es fa per internet, no ho he mirat. I vosaltres creieu que aquesta, aquesta, aquest condicionament, aquesta alegació que és necessari que la gent que se senti consustanciada amb aquestes, amb aquestes reivindicacions prenguin consciència i, i signin? Jo crec que això... Vosaltres considera... creieu, però vull dir, eh, la gent ho sap, si ho heu explicat clarament, el moviment ha explicat clarament necessitem de, la rec de recolzament de la gent de manera que es faci aquesta al·legació més, més fàcilment. Ja clar El que passa és que el medi de, de difusió que que, ta, eh, que té el moviment no, no és tan gran com el que tenen els grans polítics que tenen les televisions, tenen grans ràdios i tot això. O sigui, el medi de difusió que tenim és el boca a boca és, és el boca claro. a boca, una miqueta a internet i i los los papelitos que se van repartiendo per la calle i todo claro. per a gent que sí que s'ha agafat amb interès, encara que no ha ginat assemblees, no pugui venir El que sigui per internet, sí que és fàcil trobar-ho i si busques informació sobre llei i omnibus de seguida et sortirà sí. Com sí, presentar sí. al·legacions per aquest tal no ho heu entrevistat el Duran i Lleida. Mm -hmm. Com que si jo ho he vist que estàvem al Com és que no venia després amic. cap aquí? Com és que no venia després cap aquí? Eh, puguem puguem trucar-lo? Jo... no? perquè seria interessant jo no sé si podria tenir-lo aquí davant a per què no? no sé, no perquè... porque, yo, digues, digues la teva digues no, sé, porque... no, no m'agraden els... Eh? No els polítics no m'agraden els polítics i com que no m'agraden, no sé, perquè diguin aquí paraules que després no tenen jo... no, no, no arriben ara a, a, a cap decisió d'ell mateix o sigui, no... jo t'entenc i fins i tot comparteix una mica però encara tot i això m'encantaria és que els polítics quan parlen són palabres buides, o sigui acaben de parlar i no, no han reflexionat ni han dit Re ni si estan d'acord o no estan d'acord, sinó... Però no t'oblidis que quan vem quan nosaltres veiem el Borduram Lleida parlant, normalment lo veiem per, per televisió sí. és molt diferent quan la gent s'apropa i... <sí> no, ja, ja. Davant d'un, dos, tres, quatre, cinc, cinc joves i una no tanto. <ríe> Comenta no? i explica la seva. O sigui, les seves. Les coses és que canvien molt, eh? A veure, jo penso ja que al moviment un, portem un mes i la veritat que hem avançat molt, molt, molt. I això anirà més que més. O sigui, anirem a més. Fins, no sé on arribarem ben bé, però arribarem juny. I això està bé. Ara, a veure... Jo, per mi, l'opinia ja de que Felip Puig t'ha agafat i que dimitir, o sigui, ja pel que està dient pel carrer, de que els joves anaven allà, que si la cal i borroca, que si anàvem amb pals, que no sé. I ja... amb el, el Felip Puig, tampoc t'agradaria bueno, Feli... parlar-ne? Ah. Potser acabaríem malament. <ríe> eh, però, eh, què és això? No, jo crec que no, eh? sincerament. Sincerament crec que no perquè també crec que és un punt a, a transformar, a trascender, com es diu? Trascendir. Trascendir, això. Uh -huh. <laughs> Aquest és el, el, el meu petete. <laughs> <laughs> a, crec que és un punt a trascendir perquè si és que no arribarem a, a, a, a l'ull per ull una altra vegada, no, no. No, no, no sé si, però mira, jo penso que com el Felip, doncs pues, com, com limitant a... A Polònia, a Polònia, és que... És increïble. És que no sé que home, és un mercenari o, o que, sé que sé aquest home. No, no sé. és un home que pot ser, jo penso, eh, tota la vida s'ha condicionat a complir l'ordre. L'ordre que D'on venia? De dalt. No, però... Una horda de dalt. Bueno, el, el, seu, el seu saber i entender és aquest. Doncs s'ha de ell considera perquè sí perquè sí, el, l han, l han educat l ha, la cultura, política social, etcètera i pot ser que fins i tot algú li ha dit, mira, eh, fes-ho no sé qui ell cumple les coses així perquè pensa que és el millor que pot fer no, és, no sé és un sé. posicionament és, és, malauradament, és que no estic justificant res, eh sinó que si no, no ens expliquem com hi ha tanta gent convençuda des que està fent la seva molt bé, o sigui, és que. Però clar almenys quan va haver-hi el desallotjament de plaça Catalunya, Felip Puig va donar unes ordres perquè ell donà les ordres que violaven el codi penal. I com ho sabeu per un això? De punts. Com ho sabeu això? Per un advocat. Per un advocat que el el sap i que podria, sí. podria demostrar-ho. Sí jo és que vaina portar una denúncia a ciutat sí. judicial on hi havia... Tots els punts que ell havia violat, mm -hmm. ho puc portar per la setmana que veu tinc a casa, mm -hmm. ara no, no ho sé bé, i eren un seguit de punts sí. que estan regits pel Codi Penal, sí. i clar, ell com a, com a jefe per haver donat aquestes ordres ja és autor d'aquests fets. És responsable i té l'autoria. Doncs jo em penso que, simplement, si, si, si, si es compta, tenim les proves concretes, s'ha de denunciar. No, ja, però és que aquest home surt per la tele i no se li cau la cara de vergonya. Perquè no? està o sigui, convençut. Es I Hitler queda... també ho estava. Es queda... I no se'l caia a la cara. I no estic comparant. No és, no, que, no, és que la gent aquí es riu com si jo estigués comparant. No estic comparant. Però vull dir, el, el Videla, del, de l'Argentina, estava convençut. Tothom està... Fins i tot nosaltres estem convençuts. El que passa és que s'ha de veure quina capacitat de reflexió a part del, del convenciment que tens, pots aplicar i negociar. T'ha arribat un, un missatge? Ara que estem parlant de Felip Puig, publicant des de l'Ara.cat unes declaracions seves que diuen «Tant de bo les anteriors mobilitzacions haguessin tingut l'esperit de la d'ahir». Aquest és l'argument del conseller d'Interior, Felip Puig, l'endemà de les grans manifestacions que han recorregut Barcelona i altres ciutats catalanes per donar suport als indignats. Puig ha reiterat en una entrevista a Televisió Espanyola que les càrregues policials del dia 27 de maig durant l'operació de neteja, entre cometes, de la plaça Catalunya i les que hi va haver a l'entorn del Parc de la Ciutadella el passat dia 15 van ser correctes, tot i que ha reconegut que les intervencions policials sempre desperten reaccions contradictòries. Finalment, diu també, Puig ha negat que hagi pensat en dimitir. Tot i que ha reconegut que una responsabilitat fràgil i difícil com la de la conselleria d'Interior obliga a estar sempre disposat a presentar el càrrec al president. El conseller ha defensat la contenció que la policia va aplicar en aquelles actuacions i ha explicat que en cas d'haver-se produït més violència la reacció hagués estat molt més visceral. Tot i així Puig ha dit que lamenta les imatges que poden donar a entendre que l'ús de la força va ser desproporcionat. També afirma que perdó, Puig també ha parlat de la polèmica que ha sorgit a internet amb un vídeo en què es veuen uns suposats policies de paisà infiltrats entre la gent que es manifestava al voltant del Parlament. Totes les policies tenen agents d'informació, admès Puig, que ha negat categòricament que cap d'ells hagi participat en els aldarulls. Pel que fa als acampats que encara ocupen la plaça Catalunya, Puig ha insistit que no es pot permetre més temps l'ocupació de l'espai públic de la plaça. Això el que ha dit a los desayunos de la TV1 amb Anna Pastor. Molt bé, molt bé. La Maria ahir estava a l'oro. Sí. Molt bé, Tón molt bé. bé, Maria. Saps que amb, amb aquesta gent de paisà, no? L'hem vist per televisió. Sí. Eh, sincerament, és que faltava només un cartell que diu soc, sí, soc... vaig de paisano. És ah. es que, es que la mentalitat de la gent... Jo no sé si... si... Ai, hi ha una acadèmia, no?, de Maderos. Sí. Ha d'haver-hi una acadèmia. Sí, sí. Bueno, i aquestes coses les ensenyen andar de pa... anar de paisano i que es noti. Sí. Vull dir, clar, o, sigui que, o, o són... Potser són paisanos arrepentidos, Home, a veure, <ríe> doncs volen, volen esa... diuen que, que va ser un vídeo manipulat o sigui, a veure, si arriben els antidisturbis eh, los rodean i se los llevan o sea, a ver, vamos a ver luego... no. <ríe> <ríe> por favor, si sos manipulado ya, padre, vámonos ¿no? Clar, Clar. és que aquell vídeo, que és el que també va sortir a les televisions, que es deia que són els violents no es veia que aquest senyor hagués fet això. Però jo n'he vist un altre, que l'he vist en forma de GIF d'una web de, de l'Escolar, em sembla, Ignacio Escolar? Ah, potser. Ha posat un GIF que és tret d'un vídeo, tret vídeo que, que es veu clarament com un d'aquests que també surta a l'altre vídeo agafa una ampolla i la tira directament contra una furgoneta dels Mossos. Sí. Que se'l veu directament. Vull dir, no... Tampoc hi ha dubte en aquest cas. No vol dir que tots els policies de Paisà hagin provocat el daruix, però... Home, També... mira, d'aquí al dimecres... Hi Diuen que a la sexta va sortir quatre, aquest vídeo. Quatre persones, no? D'aquí vam ser el dimecres allí, no? Sí. Eh tenim un públic que no ho hem dit, tenim aquí Esperitades Sanas. Que que, que també hi van ser, també hi van Que es ser. presentin elles mateixes. Vinga, vinga. No, no, no, digo no, no, no. Hola. Com et dius? Com et dius? Ana, i tu? Les dues, Ana. Ai, les dues Sanas. Mira què bé. Mira, ens cauen els micròfons, perquè són molt mones. També, perdó, se m'ha passat a Maria Aguilar, que sense ella no podríem fer la aquest programa. Bueno, doncs, un aplaudiment per la Maria. <coughs> Molt bé, que a més a més ens ha donat de primera mà Informe... totes les informacions. La matixa avui, és, no? Dels matins. Matins.sí? sí, matins. I... sí? I, i doncs matins. el que estava matins. parlant. Matins.no! Ah, <laughs> que el cunimarxa de TV3. Sí, se'n va a la 8, tu! Sí. Què farà? Una direcció de notícies? A la Rahola has no, quedat o que també a TV3? A la, la Rahola, la suposo que sí. Bueno, sí. <ríe> Té a Reis a la TV3, sí, sí. I per què no, per què no portem al cunit una vegada? Per què no li diem? O, o, o almenys una, una entrevista per Home, telèfon? El cuneta... És que estic ambiciosa, estic ambiciosa. Jo durant Lleida i cunit. I per jo què vaig no? fent una llista. <ríe> I per, per què no fem una cosa així? Fem una llista. A veure què ens diuen. Mira, nosaltres som la ràdio de Trini Jove, una ràdio modesta, però molt tempenta i som molt bona gent i con que estem comencçant molt professionals, molt professionals. Sí, Molien fer-vos unes preguntes per telèfon, perquè clar, aquí ja sí, s'encarrega és... sigui per telèfon. Mira, mira, la, la Mirella ja està apuntant, ja està apuntant. Al Cunit, al Cunit. Que m'encanta que toman. Al Ferran Monegal, que és molt mono. Al ah, ah, molt sí. mono, és molt mono. A mi m'encanta. Eh, i noies també, perquè sempre estem sí. parlant de Noi, si aquí sí, el 50%, però no, no, no, no es compleix. És així és. A mi m'agradaria portar la camal d'iniciativa que dintre okay. del que és el debat de TV3 que vam fer el dia següent sí, em va sí, semblar sí. bastant interessant el que deia. Jo jo fins sí, si tot... és estela, eh, meva, que Jo hi trucaria la, a la Carma Chacón. Chacón. Per què no? A veure, per què no? Per què no? Sí, sí. Perquè ens dirà que no? Bueno, però intentem-ho. Intentem però no. és que si la gent del moviment hagués començat així, no estaria al carrer, tu? Clar... Que es desplugues del meu, del meu poble. Li van robar el cotxe fa poc, poc. No, no. ¿Què Però eren? no et preocupis que llevam l'oficial. O si anava a avió. O no el trobo a faltar. O si Viatja, també. Home, bé. ja pròximament ja vindran tots els polítics en helicòpter. Sí, a mi em va semblar una mica Robocop. <ríe> sí. El meu mas allà baixant i... Oh, si no, superviviente. <ríe> Què, què? Ai, mira, una un altra. Què tenim, què tenim? Polèmica a la Razón per la imatge d'un home sense cap a la manifestació de Madrid. Sense cap? <ríe> Continuem perquè no, no ho entenc, tampoc. La Razón s'ha convertit en poques hores en el diari més comentat a Twitter l'endemà de les manifestacions multitudinàries dels indignats. A la portada d'avui, el diari madrileny mostra una fotografia en què es veu un home sense cap. Espero que Iker Jiménez investigui les cas dels indignats sense cap. És inquietant. És de les crítiques més suaus que es pot llegir a la xarxa de les piulades on els usuaris han carregat fort contra el diari espanyol. El periodista Ignacio Escolar, que ha comentat l'error al seu espai a la xarxa, ha explicat que pot ser que no es tracti d'una manipulació conscient, sinó que potser han tingut un problema capturant una panoràmica en mode automàtic. Poc després, Javier Silvestre confirmava que el tall es produeix per la fusió de dues fotografies per convertir-les en una sola i panoràmica. Clara la manipulació no és conscient, no, és només un, un acudit, mira. No, ara la culpa és de la càmera, clar. clar. Ara la culpa és de la càmera. No, no va enfocar bé i al cap li surt. No li surt no cap. No li surt, posa no l'escolar, escobar. L'escolar, escobar. No li sí, he set sí, sí. algat. I i Alíquer, per què no? Alíquer també, eh? per què no? A veure. Home, a veure què em penso del moviment, també fan coses d'història, no? doncs sí, sí, sí. sí, de fantasmes De fantasmas. No, Liker m'hem sembla que és un historiador, no? No, no sé si De la carrera o no sé, d'història i tal, però es jo ja ja libra de que i la, eh? A mi m'agrada, eh? No, sembla. Sí. Sembla constructiu. A vegades, quan fa una miqueta el programa, se flipa un poc, no? però... No, no, però és una home que, I que, que agafa no que i, es i es fica eh? dintre de... Jo no veig que es flipi, eh? De, de, jo, a tot, el tot el contrari, Tot al jo el veig que podria aprofundir molt més i no el fa, suposo jo, per mantenir una mica el tema sí, científic, també. en, la, en la, la banda científica, però podria aprofundir més. Una pregunta que tinc, el Felip potser ha denunciat a l'Alcardi Oliveras o a l'Arcadi. Està investigat ah, per la sí? Fiscalia, però no sé... Oh, sí, mama, mama, és que ves... Per quina raó? Veus, per quina raó?' injúria siga l'úndia, no? Justifiquen com... per les dades que va donar... A l'Arcadi, posa l'Arcadi, la llista. <laughs> Aquest segur que parla. És mal. molt mono. I el Feliç per... també, eh? Jo el, jo el posaria. Sí, ja està, ja està. Ah, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. bé. Perquè record. diuen, o sigui, va sortir arrel de una espècie de xerrada que va fer el dia 14, que de fet no sé què ve ara perquè l'ha fet en diverses assemblees de, de diferents sí, pobles en abans. Pobles i I no, és, no, és, no, és, no és nou, el que diu l'Arcadi, no. és que de tota la vida. Vull Són dir. dades econòmiques. No, no, no va menjant el cap a la gent, simplement no. diu aquestes dades i jo penso això. I cadascú que obri la ment i pensi el que vulgui. Ah, posem el de Wikileaks jo li envio un correu ah, electrònic sí. La sí, sí, sí. a ah, la Sants a la Sants sí, no, em sortia Hermana Sants que és un actor no té res <ríe> és que a aquesta edat ja l'Alzheimer comença és a Sants com es diu el, el nom? Juli ah, Julián no, l'Alzheimer és Julián comú <ríe> ens, ens estan gassejant la ràdio per dir la oh. veritat posem el Wikileaks perquè eh, vosaltres heu vist aquesta, aquest documental que potser eh, encara no ha arribat a a Espanya, però sí que eh, es comenta per internet i es diu Inside Job. Que sí, és... que t'es presentava als Òscars. Exacte, exacte sí. i que comenta com va, com va començar tota la debacle econòmica d'Islàndia, produïda, eh, assistida pels Estats pels Units. Estats Units no hem... I està molt ben explicat com ha començat, els reflexos eh, i conseqüències per, per Europa i a més a més comenta Eh, el mètode que és molt interessant de saber-ho perquè no. normalment no el sabem oi sí, que, que no? no. Això, més que crisis, això més que a crisi ha sigut una estafa o sigui, és no sé qui el va el ser mateix... la, la Moody's o d'aquest d'aïll dels Estats mateix, Units o... mateix, però m més m -m -eh, és, han, han fet les coses encara més sutilment de les, del, del mateix sí, mètode sí, que van aplicar però... a Xile a l'Argentina, a l'època del Corralito, sí, del Coralito, exactament. No. O sigui, és, un mètode, és un mètode legal, no legítim, saps? Però per a els de... polítics i tot això, que es pensen, no sé, es tenen unes, les, és unes és lleis que, que no... O sigui, Aquest és el problema de la representació. Que el representació. poble no, no, no, les, no les comparteix. O sigui, no les conec. I no les, no les coneixem. Per començar no les coneixem. Així tu sabies que per, per això m'ha passat a mi <ríe> la setmana passada jo no vull eh, tenir més compte en un banc X, que no nombraré després sí. potser pot el digui però ara no, bueno, ara no. En, banc. Ara no. Sí. en un banc, banc d'aquests eh, importants i volia amortitzar el pago del, del meu deute de la targeta de crèdit em curaven el 3% per amortitzar-ho sí Sí, sí És una llei, és una llei, tu amortitzes abans de temps, abans mm. de temps, doncs tu pagues 3%. Doncs fixa't com, a, a on arriba eh, aquest entendiment que ha començat pel fet del moviment dels indignats. Jo, jo vaig comentar-ho amb la persona que m'atenia, mm. digo mira això serà una llei, serà, un... però jo no, no és raonable. I em va no. mirar i em va dir, exactament, no és raonable. Ja, però... Doncs automàticament va a buscar una mena de que jo no pagués aquest 3%. Bueno, és una, una col·laboració que hem fet sense paraules, eh? sense dir, mira, és que sí, jo també estic fins al gorro. <ríe> Clar. Don's fixat, Potser això és, és una llei. Suposo que el contracte de la conta o de la targeta de crèdit sortiria, a la que jo, òbviament, vaig signar sense saber. -ho. Sense saber, no, clau. Sí. són tantes pàgines amb tanta lletra tan petita no que... tu mires, no, no, no tu mires la del matrimoni. Sí. No sé jo que... m'ho miro, però no ho entenc. Clara <ríe> que és per això que m'he casat varies vegades i encara no. Te la expliquen amb unes palabras que macho, tens que ir con el diccionari traduïndo, o sea, que és es que no és horrible, no és l'idioma dels, dels advocats eh. perquè l'altra vegada estaven parlant, no, sé, bueno, no me'n recordo si era amb tu amb la Poli, dèiem és mm. es que per viure en un món com aquest economista o advocat mm. és horrible, <ríe> és per, enten per entendre una mica Podríem sí. buscar algun advocat amb qui parlar no? ara que estem sí, fent una llista sí, <ríe> sí, sí, sí, uno y uno o sigui <ríe> un dels insumisos, per exemple, un d'aquests, no me'n recordo un nom, del que eh, portava el cas de Can Masdeu. No me'n sí, recordo com, com, com es deia, bueno, però molt, mal, molt maco. I un dels altres, o sigui, qualsevol altre. Qualsevol altre que estigui o allà. No, si sí, mira, jo l'altre dia també vaig anar a fer la declaració de la renta i em tocava pagar. Tu tens cima... <ríe> oh, tocava pagar. <ríe> encima toca pagar no. de la marinera i, i tot, totes la, les dones i la gent que, que n'hi havien aell treballem alss bueno, funcionaris, estaven també tots, però tots indignats. O sigui indignats. tots, tots absolutament tots. i també ja, o sigui, deien deè molt s' a les assemblees, també ha fet la cacerulada i tot això. O sí sigui, que en veritat, tota la gent d'Espanya està però molt, molt molt empipada. Ja més polítics amb tot això i i els polítics ja tenen, tenen una miqueta de por perquè o sigui, jo per mi la meva opinió, jo els vull votar fora o sigui, tu no vols jo, votar jo, perquè entrin sinó perquè surtin sí, sí, jo els vull votar perquè surtin i que ja comenci a manar el poble o sigui. ja, però és per això que jo preguntava abans eh, si el moviment pensa avançar una mica en el tema d'organització perquè no es pot deixar una cosa, encara que sigui molt dolenta, si no tens una altra per reemplaçar ràpidament. Per què? Perquè si no la gent, fixa't que mm, al principi del dia del Parlament, com que la gent no sabia que era simbòlic, perquè no ho sabia, no. i que a més a més era bueno, per, tra per tractar de posar una, una alegació i tenir les, les signatures corresponents, molta gent s'ha quedat sorpresa s'ha quedat sorpresa i fins i tot va donar un pas endarrere, que després van donar un, du, dos pas endavant. Això no... Però no és necessari, això, Clar. tenint una mica d'organització, només això. Vull fer un petit incís. Ai, que cosa! Que recordem als nostres oients que penjarem al bloc aquest programa, l'obra ja on és la següent direcció, l'obraiaunes.wordpress.com ja però el més important és que si voleu comentar qualsevol cosa del programa si us plau, truqueu al truqueu. 93 3 4 64 54 ho torno a repetir perquè jo sóc d'aquestes que deixa els bolis fora i després no, no tinc on apuntar, que és 93 345 64 54. També podeu adreçar-vos al nostre correu electrònic, lobrallaunes.com, però això no espereu que tingui resposta directa perquè ja tenim a la Mari bastant enfainada buscant-nos les notícies, com per, per també anar mirant el correu. Li portarem eres... una magdalena. Li agrada, sí, sí, i un cafè. I res, ja podem continuar, ho sento partallant. No, si no, no, al se contrari. Se'ns va el temps, se'ns Saps què? Jo repetiria eh, el, el, el, el correu electrònic. El correu electrònic sí. és l'obra l'obraiaunes, tot junt, sense cap apòstrofe ni res, arroba gmail.com. Eh, això mateix. Molt bé, molt bé. I anaven dient de que tu eh, pagaves la renta, i la gent estava indignada, indignada. Jo estava ja, justament amb això, Jo pensava. Mira, tota la gent que treballa a l'administració pública i que òviament com nosaltres està indignada, sap coses. Sí. <ríe> per què n'obrim no en quem una, una bústia electrònica i que ens, que ens facin arribar, coses que s sapiguen i nosaltres els comentem i tot això. Ara... Mira, jo ara deixo d'aquí de, a poc perquè jo ho porta un amic meu. Controla. I, tinguin, i, i ja d'aquí a poc ja hi sortirà la pàgina web en que totes les acampades de tota Espanya o totes les que vulguin es ficaran dins d'aquesta pàgina web i allà ja n'hi haurà bufons de sugerències... Ah, no, no, però jo estava parlant d'un obrelleu naslic. Un obrelleu met... naslic. Obre <laughs> Això és diferent. Clar, molt amics amb el teu amic, però no, no, no altra cosa una altra cosa, eh? una altra cosa clar, no? clar no només denúncia perquè la denúncia ja ja estem <ríe> plens de denúncies a tot arreu no. La manganeta liI diem en Argentina o sigui. aquesta manera de passar pel davant, de l'administració pública amb les seves mateixes armes. Los trapos sucios no, como que... De... No, el trapos sucio ja el coneixem, no fins i tot, sinó a ver, com... A, com... No tots, No, no, eh? però no tots, Clar. que tiene que haber bueno, por no, sí, ahí sí, sí, sí. tela bueno, marinera, està, eh? Bueno, sí, bueno, està, un arbre allà per una part i per una part i per l'altra com posar-te davant de l'administració pública amb les seves mateixes armes. Per exemple, aquest, aquest petit eh, exemple, com que la persona amb la que jo estava parlant amb el banc sabia com fer la cosa perquè per jo no, no. pagués? Eh? Quantes vegades vosaltres mateixos a l'administració pública un tràmit que burocràtic i tot això... Quantes vegades us han eh, donat una mà? Us, ha, us han donat una mà? Poques. A mi a mi m'ha si passat no moltes vegades. Si tornar 3 ah, o 4 dies. Mira, mira, bueno, jo he tingut sort. A mi sempre m'han donat una mà. Bueno, serà que jo anava de, de rodilles. No sé, els hi deus caure no, no. simpàtica. No ho sé, no ho sé, no Jo expressava només que és que de vegades la burocràcia a mi em m'ofega, sincerament. em sento. No o si. Sigui primer molt tens malament. que anar agafar un paper aquí. Ara vas a l'altre costat sí, i venga sí. un altre paper. Ara tens que anar a l'altra punta de Barcelona a agafar un altre baè,. És que clar, la burocràcia que més m'he trobat és la de la universitat el que és gestió acadèmica larga, larga, cuenta i ja, ja has de pagar per tot així com anècdota, un dia vaig haver de canviar una cosa de la matrícula perquè no havia fet bé i li vas dir a la noia si he de pagar no tinc diners em diu, no, no has de pagar, i va ser una festa <laughs> per tot saber-ho pagant. Con los txu, txu. O com quan pagues el títol universitari que són 180 euros ara per ara, no vull saber quan serà l'any que ve ara que hem pujat les taxes. Però això va passar abans l'any passat del eh? moviment d'indignació. De això, jo coment, jo, en aquest pang no. mai he tingut un bon rotllo a no, no, mai, mai, però no. després del moviment jo considero que s'ha generat una solidaritat implícita sense paraules sí, que sí, siguem sí. una mica maçons <ríe> <veiem>. els il·luminatis <ríe> anem fent sal saludos especials i vine, vine Iker, comenta bueno, jo digo això tantes coses diem avui avui hem parlat, no hem sentit només parlar nosaltres sí. no hem escoltat cap cançó perfecte, no? doncs sí, a mi... a mi ja m'agrada això <ríe> jo tenia això... no gaires ganes de parlar però ara ja m'enimà ah, sí, així que tu ets així quan no tens ganes sí. <ríe> nosaltres també no, jo venia muda, oi? a Juan no, i jo no jo no, jo ah! no. Ja ha vingut al metro amb energia. Venia allà ja amb ganes ja de parlar i venga vinga, vinga, vinga. Molt bé, molt bé. I què no. et manca? Et manca a dir? No, a veure... Alguns insults. Sí, digue's. Digue. No, i de parlar de mòs, medis de comunicació, que no, no sé, jo... Si tindrien cafè fer d'agafar, no sé, per la llei i, i no sé, de denunciar-los perquè el que fan amb la comunicació si o sigui, a tota la gent. O sí, sigui, de TV3 al dimecres si vam ser aquí quatre persones i jo no he vist per la televisió ninguna imatge com els Mossos d'Esquadra van atacar i jo vaig passar moments de por, però de Ni massa Mossos por. Plorant, que també I, van plorar. I, i tant, i Mossos Et plorant també. Et eh, No, a, a mi no, però mm. el de costat meu sí. va rebre una miqueta. I això no va es va rebre, I això res. I, o sigui... I a vosaltres, noies? No? Jo hi era el capdavant que volíem tirar cap a la, al carrer Wellington no sí. i volíem avançar 4, 4 o 5 furgonetes. I, i ahir doncs, em van posar davant de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra i tot això i, ostres, ahir van donar cops a... amb el no poder, vamos. Sí, jo I... quan vaig marxar un amic meu també... I el que, que passa és que hi, hi, hi havia fotògrafs, ni hi havia càmeres, i jo no he vist ninguna imatge. És que jo tinc no entès que durant molta estona no els van deixar gravar el que era premsa. Molta no estona. ho sé, eh? O sigui, molta estona, però clar, no és el mateix que et deixin gravar només quan apareix, jo que sé, l'atura i li fan una pintada, que que et sí. deixin gravar quan la gent està tranquil·la a terra xerrant. A mi no em va agradar això de l'atura, sincerament. Clar. A mi, no, no, a, no, a, no, mi a, a mi a mi personalment, eh? No parlo de ningú més que de mi mateixa, no em va agradar. Com em no. deia un amic, sembla això més que violència, una gamberrada de niño de 7 anys. Però a més a més sí que és violència, <laughs> perquè si et poses a pensar només l'han fet la creu a ella. o sí, no, o sí sigui, no. O sigui, no. Per què a la dona? No que sé, violència, no. a vera, tampoc. No, no, bueno, a, a mi me pare que tot van pintar. Jo... Eh? A mi em sona que hi algú més. Jo no vaig veure. Aquí, I tinc entès no. que... Sí, vine, vine, dona, comenta, no, si, estem, si estem entre amics, tu, vine, vine. No, no sé qui era, però que li van pintar també el cap. El cap. Ah, sí, un home... El... Una, a veure si no, un calvo, però jo no, no me'n recordo qui era. Bueno, a mi això de pintar la gent no, saps, això... Mira. No ho sé, a veure, jo per mi tampoc hi va haver violència. És que no, no sé, si escridar-se a un polític és violència, ostres, tu... Si què, perdona? escridar a un polític, o, sigui, o insultar-li, no sé, si això és violència... Sí, és violència, és violència verbal, tu. Però es que... sí. per mi també és violència no tenir sanitat. Estem d'acord. No, I em sembla molt més violent. Això que, que li diguis... Però bueno, Vete! El ja... claro, sí. monopoli de la violència legítima té l'estat. Això ja ho sabem. Però ells també jo juguen no amb violència. Jo no, jo no estic justificant ni a una part ni a l'altra. Però em sembla com una mena de desesperació, com que tu no sents realment que tens realment el poder, doncs el que fas és fer la pintada o donar-li un cop. Això, saps, a mi em sembla a mi. Jo no dic, no, no vull, no, no, és una opinió només. Jo és que, a veure, jo com... Ocupar el Parlament. Clar, <ríe> a, que... a veure, és això, o si sigui, és una paraula... Aturem al Parlament, la gent ja deia, oh, aturar el Parlament, o sigui, no són, són coses simbòliques. Perquè la gent no sabia, són... la gent que no va anar-hi, no sabia era simbòlic, tot el que heu comentat Clar, ara, a veure, si, si com volem... que vosaltres teniu un mitjà de comunicació de boca a boca i els altres no Clar. no hi arriba aquest, aquest tema d'una altra manera sí. no, però a veure, sí, sí, si, si, si la gent vol aturar el Parlament, s'hauria aturat, o sigui, si no simplement tot això són, són coses simbòliques, no? el que passa que la gent ja, quan escolta, atunem al Parlament ja diuen, ostres, tu demà n'hi haurà cops, n'hi haurà pals i n'hi haurà de tot Mai. i no és així, sinó simplement és que vegin que la gent no, no està d'acord amb ells amb, amb aquests polítics Si sí, la I... qüestió era fer una cadena humana vale, que no passessin però una cadena humana això una cadena humana tampoc és violenta simplement. No, però jo penso que és, és difícil i encara perillós justificar la violència que fa el moviment per la violència que fa l'Estat Això no, no, no estic d'acord Això ho que... dic clar, o sigui, jo estic veient que és més terrorisme de la cale Borroca, el que fan és de retallades de sonanitat i tot això deixa la Carle Borroca al seu lloc, jo crec que el moviment ha de pensar com vol fer les coses jo també crec que perquè quadra gent sinó una pedra no vol dir que el moviment és com... no, òbviament és que és la imatge que s'estava donant per exemple, sortir al Barça, quan surten notícies del Barça sempre passen coses si posa que quatre violents bueno, com sigui, estigui escrit trencar coses. I en canvi, quan aquí hi ha quatre que llensen una pedra quatre que pinten, sí, és ja tot és... el moviment desprestigiat. No, però sí, és el moviment el que va separar aquesta gent o reflexionar amb aquesta gent conjuntament i comentar els principis organitzatius. Els principis no organitzatius, els principis que farem, que no farem. No, ja, Res però, més que veure, també, no sé, quan... Estemgent, no sé, la pararà com ha indignats. Perdona, no, i... perdone, però no, no puguem associar-nos al moviment quan fa coses que ens agrada i desassociar-nos al moviment quan fa coses que no ens agraden. Això com que és molt assembleària, és molt ampla, és molt així. Eh, tornnem des del meu punt de vista sempre al mateix punt. Una via d'organització i de principis conjunts s'ha de re renforçar. Que va dir que va ser molt caòtic allò bueno. aquell dia va ser per mi molt caòtic, molt no sabem on anem no sé, en aquella es que, porta sí, que clar, perquè són sí. ara... set portes set sí. portes d'aquí cap allà. i per exemple la plaça Catalunya doncs pues sí que pots fer ràpidament una volta i dir mira aquí falta gent, aquí no tal, però clar, fer una volta a la ciutadella i més si no et deixen passar per la meitat de carrers i tu més... que no vas al gimnàsio sí. clar, sí, és que Sí, sí, no sé. De tot i això, estem satisfets o no? Home, Oi que sí? Jo sí. Jo... Les noies, sí. Ah. Les anes, sí. Les anes estan satisfetes? Encara que no parli de l'aire. El, jo el hi... Juanillo? Jo sí, jo molt. I, molt. I més ahir, encara més. O sigui, hi havia moments que eren molt emocionants de, de veure tanta gent de tantes edats, a dones embarassades, nens petits d'un any o de sis mesos. Sí. I, pff, ostres, això de veritat que que és, és paraflipar, vamos. O sea, Templar-te el cor. Sí, sí. És, o sigui, sea, em dona més força, no? Encara ah. més per, per anar a seguir, per continuar i, i lluitar més. Pacíficament, sempre. No. <ríe> no, no, no, però si tu no penses això, no. Jo, jo simplement comento. Si tu no penses això, no ho penses, no, i si està veure, bé. No, dels petits saldaruts que va... Vava haver al dimecres és normal, la, la gent si ha rebut cops, i si estàs veient que la tele després arribas a casa, et manipulen i tot això, llega un moment que indignat passa't ja cabreado. Total, ¿sabes? és que... Passa't ja cabreado. I entonces... Hi ha molts que m'inclou que estem cabrejats i ja acaba sent un autocontrol de sí. dir, no facis això perquè... La liaràs, no ho facis, no ho facis. Ja, D'haver d'arribar aquest autocontrol, que a mi no m'agrada la violència, no m'agrada mai, no sóc una persona violenta, però ja va sumant cabrets, va sumant cabrets i... A mi el que m'encanta de parlar amb la Mireia és que sempre diu sincerament el que pensa. Tenim dos minuts, sí. <ríe> diu, la, diu la Maria, què fem? Sí, hauríem d'anar acabant. Ah, sí? Oh. alguna cançó oh. No, no. Oh. estàvem ja per començar a parlar de la reflexió del cabrejat però no però, bueno, tindrem un altre dia podem seguir parlant d'això sí. bueno, a veure si podem trucar qual, a, a alguna d'aquestes persones jo em comprometo a escriure a la sang de Wikileaks vale. per preguntar-li la sensació sobre el, nostre, sobre el moviment no dic nostra <laughs> perquè ja no, no. això no és la distància, jo sí. prefereixo mantenir la distància. Sí. Doncs moltes gràcies, Patrícia, per haver col·laborat avui. Gràcies a, a tu. Juanillo, que ara ja hem donat a vos el nom, a les Anes per venir i a la Mària Aguilar per estar a les vies de sou. Si no t'ha donat temps, a donar, a escoltar, a donar. Si no t'ha donat temps a escoltar el programa sencer, se amb el embalcat, entra a l'obraillaunes.wordpress.com i escolta'ns. Això és l'obraillaunes des de Ràdio Trinitat Vella, el magazín de 10 a 11 que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Ara us deixem amb De l'Otro Lado del Charco, l'espai llatinoamericà d'aquesta casa. No us mogueu i en retrobem dilluns que ve. Bon començament de setmana. Adeu. Hasta logo!